Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, comencem la segona part del Plaça Nou d'avui, dia 9 de gener. Bé, comencem la segona part del Plaça de Nou d'avui, dia 9 de gener. I, com hem dit, eh, abans d'acabar la primera part, doncs eh, anem a comentar eh, com va anar una valoració de com van anar el, els tallers que es van fer en el marc de les activitats de joguem al Mercat, al Mercat Vell, aquests, aquestes eh, passades festes nadalenques. I per parlar d'això tenim el, a l'altra banda del telèfon el, el cap de canalla, el Joan Soler, el Joanet, que ens està escoltant. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Bé, bé, bé. Bueno. Que això T'havíem dit que et trucaríem a la primera part i bueno, al final se'ns ha quedat per la segona. Demanem disculpes no per això. No passa res. Bueno, doncs, eh, anàvem, volem que ens fesis una petita valoració de bueno, primer com com, va ser, eh, com es va organitzar els tallers. Van ser, que recordar, dues sessions. Sí? Ui. Uh. Atenció. Sembla que hem perdut la comunicació. Doncs... Bueno, com dèiem, dintre de les, de les activitats dels diversos tallers que del, del període que estava obert al mercat, nosaltres vam participar en dos, dos tallers que es van fer a la tarda. No sé si va ser dimarts i dijous o... És que ara mateix Jo, jo vaig estar al segon. El primer no, no vaig poder assistir. Quin dia era que vas estar tu? El... No jo. Doncs pues l'anterior és el que falta. Pare, no, és que em diu el, el Dani que no no és possible... Està, com... passa, està passant per un túnel, ara mateix. Ah, doncs igual. Bueno, doncs... Eh, era un... Això, els diferents... Eh, els nens, tal com com entraven, doncs es, es distribuïen per diferents grups i feien feien jocs de... Hi... Mm, hi havia uns un grup que estava fent... Eh, Eh, figuretes de... No, sé si no me'n recordo exactament com anava. Figuretes. Figuretes. Eh, maquillatges. Eh, hi havia jocs, hi havia, hi havia els, eh, els geganters. Ja torna. Ja taller torna. de capgrossos. Has urbit del túnel. Si en sents ara... Sí, jo et sento. Estava dient que, que l'activitat nosaltres la vam fer en dues sessions, en dos, dos tallers diferents. Sí, una era el dimarts 28, si no recordo malament el número, uh -huh. i l'altra el dijous, dijou, 4 o 5 de la tarda. Baixa una mica el volum de la ràdio que s'acopla. He sempre bueno, ganes de dir-ho. <laughs> <ara tenc esto. laughs> sempre no, tinc ganes sen... de dir -ho, això ho he sentit jo moltes vegades a la ràdio. <laughs> <laughs> bueno, doncs, no sé... quina... Quina valoració fas d'aquests tallers? Com és més o menys això, no? Hi havia uns, un, els, les diferents activitats dividits en grups que anaven, anaven rotant entre els sí, diferents... Sí, anaven, anaven rotant i llavors, quan, quan acabaven del, de, la, de la seva activitat el primer dia, venien a nosaltres i, si no, el, dia, el dijous va ser que, que sí que ja des del bon principi van repartir la gent i, i tenien un temps preestablert per fer les activitats mm, doncs això ja havia teníem un, allà una, una taula mm, amb paper per dibuixos, per, per pintar per, per qui només volia apropar-se doncs, i pintar i hi havia, doncs, el que volia pujar doncs se'ls se ensenyava la, la tècnica per pujar sí, algo, algo molt bàsic algo, per, sí. dir, algo perquè trobessin el, coneguessin una mica el, el fet casteller i i d'aquesta manera apropar-los la cultura i els donar una informació pertinent, que eren els dimarts a l'assaig i els divendres també. Uh -huh. el Joanet, la teva valoració, una mica sí per sobre d'aquest taller? Bom, és un, un taller interessant perquè hi ha, bastant, hi ha bastanta canalla, però al no tenir molt, molt contacte amb els pares és difícil que, que t'arribin, que, que, que els arribis a enganxar, però, però bueno, és... És, és interessant, ja hem fer, ja fer dos dies per no, no cremar-nos a nosaltres. També com a experiència, un, experiència personal teva també bona. Sí, no, com a experiència personal, molt bé, realment molt interessant. I el, és, com altres vegades que ja els havia fet, és, és interessant perquè tractes molts nens amb molt poc temps i has d'anar molt a la idea, molt les coses clares i, i precises. Mm. El... No sé si tu va comentar la Dolors, aquest, aquest, aquest tipus de tallers, doncs en trobem a vegades, i moltes vegades, que hi ha molts nens que es repeteixen tots els anys. Sí, això és, ho vam comentar, perquè hi havia nens que, que porten anys, des de, que porten des de 3 o, o 4 anys seguits fent-ho. I fins i tot nens que van començar amb 4 anys encara segueixen, cada, van a l'hivern, al casal d'hivern, ja està, matí i tarda. I és interessant per això, perquè veus una continuïtat i nens que se'n recorden d'un any per l'altre, de, de les cares. O sí, sigui, ha alguns que ja deuen dominar la tècnica i tot. Sí, n'hi ha algú que que dir fora interessant que, que vingués de la colla. Sí, son, hi havia uns quants que sí que, d'allò que, que veus, que o sea, tenen tenen maneres, o sigui, tenen, tenen d'allò i a més sí, sí, sí, els hi, els veus que els hi agrada, però és el que diu el Joanet, que si en aquell moment doncs, tinguessis la informació per adreçar-te en aquell moment al seu pare o a la seva mare i li escolta'm, que el nen té aquesta... Això pensem que... Tiene talento. Que podria venir, però clar, és això. Doncs, és donar-li la informació que en el moment que el seu, els seus pares el vinguin a buscar, doncs, que els dic, mira, m'han donat això els castellers, però clar, en aquell moment no, no tens la, el contacte directe amb els pares. A nosaltres en alguns sí que els, a tots els vam donar informació, però en algun' els depredàvem una mica més. I de dimarts o dijous sí que el dijous venien i diuen sí, els he dit als meus pares i ho han dit que ja ens ho pensarem. Que ja ho veurem, a veure què. Bueno, jo penso que la feina està feta, hem tirat l'AMP, no? Si després pesquem, sí, sí, sí. doncs millor. Millor... Menys... Jo vaig estar al taller el de dijous i vam, vam anar uns quants de la colla i va haver-hi un moment que teníem dues fileres de, de nens... Esperant. Esperant i, sí. i, i a la que portaves 5 o sis nens aquí, doncs havíem, havíem de canviar la persona que estava abans per, per, per, per no, no cansar-nos tot. Per però... no cansar-nos, perquè hi ha moments que depèn de quin nen és, és, fem desparring total sí. i, i és, hi, ha que, hi ha nens que els costa bastant normal, també, però, però bueno, l'important és la il·lusió i que, les ganes que en tinc de fer-ho. I la col·laboració de la colla? Bé, vam, vam ser poquets, però ja, és, ja ja és interessant que siguem poquets, però, però bueno, a nivell de, de participació de, de la part de l'equip de Canellà, vam, vam ser, vam, va venir una quanta gent i des d'aquí agrair-los a tots els que us vau acostar. Perquè, perquè sense l'ajuda la, la, la, de la resta de la colla coses com aquestes no es poden tirar endavant. Això és important, eh? la col·laboració de la colla, que en... mai és massa, i també és important, eh? aquest granet de sorra, que... si vosaltres com a equip de Canalla esteu contents amb, amb la participació d'alguna part de la colla, doncs pues, suposo que és part de, també de que sigui... Uh, d'experiència satisfactòria, la, la valoració, sí, més, i, favorable. I més t'anima a fer més coses, o sigui, si tu, per moltes ganes que tinguis de fer coses, si veus que no trobes col·laboració per part dels mateixos companys de colla, doncs, clar, et desanimes una miqueta, però si, si veus que tu montes coses i tens el recolzament i la participació de gent, doncs encara t'anima a fer més coses. I la... per part de la valoració de la valoració de teva com a organització de, per part de l'Ajuntament, suposo que a part d'aquesta crisi que estem tots i la retallada de calés també, què tal, l'organització? Bueno, a nivell organitzatiu sempre com que és, és, és un espai compartit que no, que no els nens vienen a fer només la nostra activitat mm, està bé, és, és un espai bastant favorable però bueno, és, és, és com cada any, no, realment s'ha fet una, una feina bona d'un servei en la ciutadania i molt favorable i nosaltres hem aportat el nostre gra de sorra, igual que altres entitats, perquè si no recordo malament dijous era el dia 30 o 31, no, i hi havia també geganters, és a que sí. han, han demanat la col·laboració d'altres entitats, en aquest sentit és molt interessant. Mm. Molt bé, Joanet, en fi... Eh... Com dèiem, la feina ja està feta, a veure si podem recollir-ne algun fruit. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema del, del jugar amb al mercat vell. No, del jugar amb mercat no. Estem, estic, estic, estic content i, el, i crec que l'equip també ho està. Molt bé, doncs ens queda doncs, això doncs, convocar la gent perquè aquest divendres ja comencem els assajos i sobretot la part que et toca doncs, de tot el tema de, de canalla doncs, que, que siguin el divendres i que vinguin amb, amb ganes de, de fer ganes coses. I, I la canalla començarem a tres coses de nou. Perfecte. Bé, bueno, molta sort, Joanet, per l'any que et espera. Molt bé, Merci per Vinga, a gràcies. Vinga, gràcies. Ja. Bé, doncs, eh, un cop fet aquesta, aquesta valoració, doncs, eh, ens quedaria de, del tema aquest, doncs, eh, comentar això que després d'això que va ser 28 i 30, doncs el dia 2 va haver-hi una, una reunió de, de tècnica, una reunió de feina. La primera reunió de la tècnica nova, no? Uh -huh. Han transcendit eh, poquetes coses, perquè són temes que estan començant a fer a fer feina, i doncs eh, jo el que he pogut saber doncs, són temes de, de, de calendari, de colles que s'estan contactant per, per venir a actuar aquí, i algunes, doncs, eh, pels noms que sonen, són noms importants de, de colles que, que volen venir a actuar Mollet. ullet, però bueno, tenim el tema també que hem comentat abans, que portar segons quines colles doncs, eh, és una inversió doncs, molt, molt gran que hem de mirar aviam si, si la podem assumir i també doncs, eh, el tema de, de disposar de, de col·laboració. Doncs, eh, ja sabem que per part de l'Ajuntament l'època és una miqueta complicada per perquè ens puguin col·laborar, però dintre de tot, doncs, eh, és una, una cosa que ens anima a portar, a portar a feina. Molt bé, doncs, eh, bueno, el més important d'aquesta reunió tècnica, bueno, d'aquesta, no, ja s'havia decidit abans, és que comencen els assajos, no sé si ho hem dit ja, sí, sí. <laughs> ho hem dit unes quantes vegades, no? Suposo que, per tant, per mm -hmm. tant, és que ho diguem, no, mai serà prou en fi, més coses que tenim els castellers de Mollet de cara a aquesta setmana, abans de, de divendres, tenim aquest dimecres una, una reunió Exacte. també. Exacte, aquest dimecres, dia 11, <coughs> perdó, a les 8 del vespre, al, al nostre local, a, a l'Era, doncs, eh, fruit d'un de, dels temes que, va, que es va parlar a l'assemblea on vam triar els càrrecs, doncs va ser que, que aquest any volíem participar o mirar de participar a la, a la Rua de, de Carnaval i aquest dia dimecres, dia 11, doncs hi haurà una reunió per mirar de, de això, de coordinar, de portar idees de què volem fer i doncs eh, començar la, la feina de... exacte, d'això, de, de quin tipus de carrossa podem fer, o si sigui, fer un carrossa, si no, si com, com anem disfressats, portar idees i mirar de... És una reunió a la qual es convoca tothom, tothom qui vulgui participar, evidentment, en ganes de, de treballar per, per fer una, això, una participació a la Rua de Carnestoltes de, de Mollet del Vallès, i, i per aportar sobretot idees i veure aquestes idees si es plasmen d'alguna manera i com es porten a la pràctica. Uh -huh. Es pot dir algun tipus d'idea que hagi sortit? O... No, bueno, de que tampoc ha sortit res. O sigui, o sigui, les idees vindran a partir de la setmana que ve. Jo crec que és important que vingui la gent, mm per tirar endavant una, una cursa, perquè això de carnaval, <coughs> com cada any, és una cursa. Bueno, un és que, a més a més, s'escau ben bé tres setmanes abans que, que l'any passat, per exemple. Tres setmanes abans de l'any uh -huh. passat. Sí. Bueno, és una, una cursa, sempre que, vulgui, sempre que hem volgut... Bueno, sí, perquè al final sempre... Treballem sota pressió. Sota... No? Sí, és com... sota pressió treballem millor i deixem les coses pel final. I... En principi, jo suposo que si d'aquesta reunió surt alguna tirarem davant tota la cursa, tota, la, tota aquesta uh -huh. mitja marató que tenim pel davant. No? O sigui, però primer té que sortir aquesta... Jo que La setmana que ve pot ser que donem més dades d'aquesta... d'aquesta informació, no? De... En tot cas, una cosa està clara, l'objectiu principal és passar-s'ho passar bé, passar bé. Passar bé. I com a altres objectius és fer-nos veure, evidentment, a l'any del, del nostre 20è aniversari, que, que el nom de la colla es comenci a, a sonar i a dir, que la gent comenci a saber que celebrem 20 anys i que estem aquí, que estem funcionant, no? Mm -hmm. Molt bé, doncs, eh, a part d'això, doncs, el, el següent que ve al calendari, doncs és eh, que també ja s'estava comentant d'aquests cercles, d'aquest grup d'amics que sabem que cada any venen, eh, és el tema del torneig intercasteller de futbol. Aquest any, eh, com ja hem comentat, eh, l'organitzen els margeners de Guissona, és la onzena edició, i eh, tindrà lloc els dies 3 i 4 de març d'aquest any 2012, i ja hi ha una pàgina web, que no és la mateixa dels últims eh, dos anys, i hi ha una... on hi ha tota la informació. I el, el més important és que el període d'inscripcions s'obre el dilluns dia 16 de gener fins al dia 15 de febrer a les 12 de la nit. El preu per la, de l'inscripció serà... Bueno, el, la part que paga la colla, que són 55 euros, i després cada jugador que s'inscriu ha de pagar 20 euros. Aquests 20 euros donen dret al... al dret de participar al torneig, el sopar de dissabte, els concerts, el concert que hi ha dissabte al vespre, a la nit, l'allotjament, que es dormirà posa aquí en, una, en un equipament cedit per l'Ajuntament de Guizona, i a diumenge hauria l'esmorzar, el dinar i l'obsequi de, de l'organització. Pues però sembla eh? barat. I em sembla, no, i em sembla que, que, a més a més, té dret a jugar i tot, eh? Sí, sí. Sí, sí. Home, podria ser que paguessis els 20 euros per participar en totes aquestes com activitats suports, com i fossis un suporter, no? Sí, sí, sí, sí també. Que suposo que això ha passat més de, més d'una vegada. Mm. Doncs eh, tothom que estigui interessat, jo suposo que el, també el, el mateix divendres ja farem un primer llistat de gent que estigui disposada a, a venir, doncs eh, també pel tema aquest, que per poder considerar... L'organització considerarà una colla preinscrita en el moment en què es pagui la quota de colla? Jo aquest i s'ha d'inscriure, com a mínim, la primera vegada, com a mínim són sis jugadors, del qual, com sempre, un ha de ser noia, com a mínim. I una altra fora d'àrbitre. Bé, bueno, un ha de ser de, de sexe diferent al de la resta, sí. bueno, perquè podrien ser noies. Cinc, cinc noies i un noi. Textualment, com posa aquí, cada equip haurà d'inscriure un mínim de sis jugadors i, entre parèntesis posa com a mínim, un d'ells ha de ser noia. Res més, o sigui, pot, pot ser un equip femení perfectament, pel que diuen aquí. Mm. Sí, sí, no cal que... Podries inscriure sis, sis, sis jugadors noies. i 6 no, que siguin 6 balles. Jo aquest, aquest divendres portaré una guardiola a l'assaig, perquè jo em carregaré de que tothom doni un donatiu per complar reflex, ràdio salil, <laughs> venes, i tot que ens fa falta durant el, durant el torneig. Jo mai ningú diu, però també també es gasta, eh? Mm -hmm. Doncs, eh, bueno, qui vulgui la informació de com participar, doncs el... El que són, el que és el document de... Sí, ja... molt bé. <ríe> <ríe> és que tenim els companys de la ressaca esportiva, que ja ens venen a, a fer el recordatori de, de que hem de parlar d'ells abans d'acabar el programa. Només si és dilluns, eh? Que després del nostre programa, ve hi ressaca esportiva, els dilluns. Els dilluns. Bé, bueno, de, de totes formes, ja, ja que està aquí, doncs ja ho diem. Doncs ja, ho diem doncs ja no cal que, que ho diguem just abans d'acabar el programa. I... Doncs eh, això, eh, dèiem que el, el paper amb la informació la posarem el divendres a la, a la Pau Mòbil i ja obrirem una primera o sigui, una llista de, de gent que estigui disposada a participar. Recordem, és a Guissona. Guissona. I els dies? 3 i 4 de març. Jo ja sé de, de gent que sí que ja m'ha fet arribar la, la intenció de de participar, I inclús això l'altre dia, doncs algun d'aquests que que venen a jugar amb nosaltres i que de tant en quant s'apropen a la colla, però no són ben bé castellers, doncs ja ja m'han comentat el tema. Molt bé. Però, bueno, el bo seria, doncs, aquest any que som molta més gent de la colla, doncs que, que podem portar, doncs, un, un, bon, un equip nombrós. I de, el problema és que si som molt nombrosos, després repartir els minuts de joc, que, que tothom acabi content, però bueno, jo... Ja s'encarregarà ja el Mogues. Ha de jugar tothom. No anem a guanyar. No. Mmm... Perquè els guanyadors organitzen o no? No, no. no vam quedar ja fa, que, no. Així, ja que no. Així podem guanyar, si volem. No, tampoc. <laughs> Però bé, bueno, sempre, sempre ens queda el, el repte que tenim cada any quan participem al torneig, és de guanyar els dos primers partits per classificar-nos a la primera meitat. És veritat. Del 1 al 16. Perquè fa molta ràbia, no? Que, que no et classifiquis per, eh, pels llocs... Eh, de l'1 al 16, mm -hmm. i els que sí que s'han classificat del teu grup, llavors eh, pleguin, es rajin. Haver-te ha rajat abans, <ríe> no? de jugar nosaltres. <ríe> Clar, sí, sí. això, l'any passat a Ganollers, no sé qui, qui ho va fer, els de Tarragona. Sí, bueno, bueno van dir de vàries que, baixes, eh? Van dir de vàries totes... Tot... Hi ha colles que s'inscriuen al torneig, juguen dissabte i diumenge resulta que tenen actuació, tenen alguna altra activitat, i llavors ja diumenge no venen. Home, doncs per això perd els partits, home, perdona que et digui. Dóna una mica oportunitat als teus rivals. I nosaltres som una colla que sempre ens costa una miqueta, això d'agafar ritme, tot i que els últims dos anys hem fet, tot. Hem fet entrenaments, hem llogat pistes per, que me, que per preparar l'equip. Però... Sí. Eh, doncs eh, això, fem sempre ens agafa d'allò que el primer partit sempre per poqueta cosa comencem guanyant, però l'acabem la perdent, sí. el segon... I ja, ja quan, quan ens comencem a ja, ja no podem entrar entre... L'hauríem de fer com quan un comença a jugar amb un joc de cartes nou, que el primer és de prova, no? <ríe> <ríe> Avisar l'organització, bé, el primer partit és de prova, no? Com <ríe> Bé, doncs... Eh, comentem el... Un cop comentat això, doncs... Eh, en, ens queda quatre o cinc minutets per comentar la, les notícies del món casteller, unes notícies que aquests dies venen marcades pel, pel tema del concurs de, de Tarragona. Concurs o vianal, o com, com s'acabi dient, no? Mm -hmm. Segons Hi ha una renovació la... profunda en, en quant al, al tema del concurs de cada dos anys a Tarragona. Mm. Sí, jo crec que més notícia que això, jo crec que més notícia que el que és el concurs és que totes les colles estan fent canvis de càrrecs, estan fent canvis de juntes, de tècniques, no? i mm. ara començarem, suposo, que amb les properes setmanes, a sapigué si han fet canvi les grans, si ha entrat gent nova, si ha entrat gent de la vieja guàrdia, si... que això també és un món bastant interessant dintre del món casteller, és el, de, que toca, el que toca de cara a les properes setmanes no? això és una notícia sí, sí. Hi ha, hi ha colles que maca i, i, i una mica més no? d'elaboració és no? mm, a ja dir, que hi ha colles que ja se saben que la gent que ha anat portant la colla els últims dos, dos tres anys doncs, eh, ja la se gran. sap que pleguen. I hi ha colles que, com nosaltres que ja hem fet el canvi i altres que és, és ara quan es comencen a, a moure. Ja tenen les assemblees convocades i és poquet a poquet doncs, que, que anirem comentant els canvis que hi ha a, a les colles, sobretot les més comentades, com sempre, són les, les colles grans, qui agafarà els castells de Vilafranca, qui, qui, qui, qui agafarà Minyons, qui agafarà la, bueno, la, la vella ja tenia un projecte que va començar l'any passat que segurament continuarà aquest any, Sí, sí, aquí les joves, és el dubte. Sí, <ríe> les joves sí. i minyons. Sí, sí, minyons, sí. Minyons també té el dubte, eh? Minyons, eh, hi ha apostes de que la primera, la primera assemblea no sortit tècnica. Eh? La primera assemblea només surti... Junta. Junta. Ja els va passar, eh?, l'any passat. O sigui, l'any passat ja els va passar que la, la, la tècnica va sortir en una segona assemblea com a plaçament de la primera, eh? Que sembla que les colles petites són les que tenen problemes i les colles que ara no, també pateixen... No, totes les colles tenen una, una gamma de problemes similars, no? Sí, sí, els pues minyons, i altres més... anys també ha passat, eh? Si que les conegudes grans, Vilafranca, que ja les té establertes per... Jo crec que les té ja amb un organigrama, saps? Però, bueno, també, <laughs> també tenen el seu problema. no? Jo crec que la, la pròxima setmana seran divertides amb aquest tema, amb aquesta notícia, d'anar ampliant-la mica en mica, eh? Mhm. Uh -huh a final del nostre programa. El el Toni també un missatge, diu que vinable al Juande. No pensa en, o si sigui, si estàs ocultant realment pensant en mmm tindant davant d'aquest vocabulari, projecte. perquè toca ser de president durant un pais d'anys si vols terminar aquest projecte que tens tan fantàstic. Ul veg, jo el que em preguntava és això, el concurs sent sí. a l'octubre, com és que es noticia ara principi d'any? Doncs, eh, bueno, es va fer... Eh, arrel de l'últim concurs doncs, van sortir diverses eh, iniciatives de, de les mateixes colles de Tarragona. Va haver-hi un, un document que, va organ que van fer els xiquets del Serrallo, van, va parlar amb l'Ajuntament i l'Ajuntament va encarregar la, un projecte del que anomenen eh, Vianal Castellera, el Josep l'ex conseller en CAP i ex-president de l'Institut Ramon Llull, uh -huh. perquè mires de, de convertir el que és una activitat, eh, <ríe> és una competició de cada dos anys, doncs en un... Estaves dient tu això mm. i això vingut al cap. Uf, això és com un fòrum casteller, sí. no? <ríe> Aquestes usines no tenim temps, però serà per ampliar-la també les pròximes setmanes. D'aquí a l'octubre dir ja que temps. El, el nom oficial ha quedat com Tarragona. Bienal de Castells, patrimoni de la humanitat. Ostres. Però que inclouria una miqueta també el que és el concurset, no? Que també és a... Estic a punt de plorar. Sí. No és a Tarragona, però està a la província de Tarragona. No ho he vist, no, no ho he vist. No, ah, no, això no, ho veieu. No ho, no, ho <laughs> no ho veieu, però estic a punt de plorar. Mm. Doncs la, la notícia que ha sortit és que... Eh, aquest document que va presentar el Josep Vergalló, doncs, l'Ajuntament de Tarragona, eh, en principi ja l'ha acceptat i, i està valorant eh, ampliar el concurs a dos dies aquest mateix any. Paulatinament doncs, miraran d'incorporar tot el projecte que, que ha elaborat el Josep Vergalló i també un tema novadors per, per aquest any seria que l'organització, en lloc de, del concurs, en lloc de de portar una comissió, doncs, eh, ho portaran directament als tècnics de, de l'Ajuntament de Tarragona. Tenim poca feina. <ríe> en fi, serà una cosa com per anar seguint. Se'ns acaba el temps de, del sí. programa d'avui, però ja tindrem sí, un cas, temps d'anar a comentar que aquesta ve, i moltes més notícies. La setmana que ve, si doncs, sí, eh, ho explicarem una miqueta, una miqueta millor el tema de, de com quedarà. El tema està que... El, el concurs és aquest, aquest octubre i, i comencem temporal i les colles encara no saben com... Si, est, com... si podran actuar o no. Dir, clar, sí. o sigui, és clar, o és un concurs. Mm. Bé, doncs eh, se'ns acaba el temps, ens acomiadem fins la setmana que ve al plaça de nou. Adeu. A reveure.